Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşraf lənbiyyə Və seyyidil mürsəlin əmmə bəq Rabb-i şirəhli sadri və yəsiril əmri Və hl-l-uqdətə minl lisani yafhəhu qavli əmmə bəq Məhsəlman qadışlar <gülüyor> Dersimizə <gülüyor> davam <gülüyor> edirəyiz Kitab Yəni hər iki kitabdır. İbn Qayma Əddə və də kitabı. Dil yuxarıda gələn hər istədə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm söhbət, yəni insanın kiçik günahlara biganə yanaşmasından, kiçik günahlara önəm verməməsindən və kiçik günahların təhlükəsinə laqeyd qalmaqdan gedir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Ənəs Malikdən Ənəs ibn Məlikdən kəlam ki, Ənəs ibn Məlik özü buyurur ki, "İnna kum <coughs> la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-shar min ash ki tabeinlərə deyir ki ana səvinin malik sizdir indi deyir elə bir günahlar işlədirsiz ki onlar deyir sizin gözünüzdə deyir böyük günahlar işləyirsiniz ama çikdən də deyir incə deyir va inna kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi ve sellem bu bufat amma biz də həmin o günahları peyğəmbər sallallahu alayhi ve Nə deyil? İnsanı həlak ediyən yetdi günahdan sayırdıq. Yəni, bizə şirkdən, valideynlərə aci olmaqdan, ya zinadan. İndi yəni, görürüm, onlar bizi görsək ilə nə deyədilər? Bizə deyədilər ki, artıq, siz nəsəyiniz? Cəhəm edilər. Yəni, kü küfr edirsiniz. Bizə qələk eləl qoyardılar. Sonra, Və qi sahihəyni min hədisi Abdullah ibn Əmərənə Rasulullah s.a.v. qal, Üzribət imratın fər hirrə, Bir dənə pişiyə görə, bir dənə qadın gedib cəhənnəmə düşür. Yəni, heç vaxt deyir günahları kiçik görmək ilə. Bax, deyir, bir dənə pişiyə görə, Allah subhata va, bir dənə qadını deyib cəhənnəmə salıb. O, başqa bir rəvayətdə gəlir ki, insan əgər hətta bir damcı belə içki içərsə, şərab içərsə, o içkiyə görə ona deyir şallax düşür. وَفِ الْحُلِّيَ لِي بْنِ النَّعِيمِ أَنْ حَزَيْفَ أَنَّهُ قِيَّ لَه Uzeyfə rəziyallahu anh bir gün deyillər ki, "Fi yomun vahid vahidin harakat bəni, bəni İsrail dinəhüm", Kəlbirgin deyillər ki, bəni İsraildir bir günün içərisindəm idi öz dinini tərk elədi. və Uzeyfə rəziyallahu anh deyə ki, yoxdur. Onlara deyir, əgər ki şəriətdən bir şey əmr olsaydı, onlar deyir, onu yerinə gətirməzdilər və Allah subhanu təala nə isə deyə qadağan o işdən diri çəkinməzdilər. Bəni İsrailin dediyindən çıxmasının misalı bir insanın əynindən deyib paltarını çıxarmasına misalına bənzəyir. Yəni, heç kimsə dindən yavaş-yavaş çıxmır. Və heç vaxt şeytan gəlib insana demir ki, birdən-birə zina ilə, birdən-birə küfr ilə və <coughs> heç vaxt insan diyanan yerdə aşiq olunur. Sonra Və min həhunə qaləbədus sələf Bu yerdə deyir sələflərin gözəl bir sözü var. Deyir ki, əlmə asibəri dili kufur, günahlar, nədə bir insanı küfrə aparır. <coughs> Qadını deyə öpməyə, dey, cimaxa aparır. u bərid zinə və çox musiqi dinləməyə deyir. Musiqi qlasma insanı zinaya gətirir. eşq və dey baxma deyir. Eşqə məhəbbətə səbəb olur. Valimaradu bərid il maut xəstəliyi də qar aparı ölüməyə gətirir insanı. Ona görə insan Məsələn, küfürdən çəkin, çəkinmək üçün və ya Ramazan ayında kimiadan çəkinmək üçün və ya belə bir anlarda, məsələn, zinadan qaçmaq üçün və ya hər hansı bir qadına eşk fitnəsindən uzaqlaşmaq üçün insan çalışmalı ne ilə məyə? Yəni, səbəblərdən uzaq olmaq. Aydınlər, qardaşlar. Yəni, bir şeyin özündən uzaq olmaq üçün onun səbəbindən uzaq olmaq lazımdır. Əgər sən sən desən ki, ya, mən O, məsələn, Allahın qadağın elədiyinin yanına gedim Onu eləmərəm, o özü Böyük bir dənə təhlükədir Elə bil ki, Allah Subhanallah yaraddığı insanların Ən xeylisi kimdir? Hı -hı. Peyğəmbər s.ə.v Ən kamili kimdir? Hı -hı. Nəhsinə ən hakim olanı kimdir? Hı -hı. Peyğəmbər s.ə.v Özü belə Zövcələri heyizli olanda Zövcələrlə bir yerdə, yəni Yaxınlıq edir, yaxanda Öpəndə izarını bağlatardığına Yəşək yəni, yox ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Yəni hətta o izar bağlanmasaydı belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Yəni Cima edən deyildi yəni Yaxınlıq eləyən deyildi Amma bununla belə Öz nəfsinə ən hakim olan insan Görsən ki Harama gedən qafını bağlayır Bədini, O ki qaldı gör biz necə yumalır. Yəni Həyat məsələlərində insan gərək, ər bir yerdə haram varsa Gərək harama yaxınlaşan qaflardan uzan olsun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bunu eləyirdi Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Bizim üçün bir dənə örnəkdir Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Öz hakim çıxa bilən bir insan Əgər bunu eləyirsə Gör biz günah məsələsində Çekinmək məsələsində necə olmalıyım Sonra <coughs> Sonra Şeyx burada başqa bir incə məsələyə toxunur Deyir, bəzi insanlar Elə bilir ki, məsələn İnsan gəldi, zina etdi Və ya uğurluq etdi Və ya başqa-başa günahlar etdi Elə bilir ki, insan sadəcə O uğurluqla deyir, günah qazanır Amma deyir, elə bir günah yox ki Onun yanında 2-3 günah olmaz Aydın qardaşlar Və sənin bildiyindən də daha böyük Məsələn, insan uğurluğa gedir Bil ki, sən onu eləsən, ondan da böyük günahlara düşəcəksən o anda özünü istəyirəmədən. Yəni elə bil ki, üç günahını dalacaq, eysən. Dörd günahını dalacaq. Və gətirir ki, ya sahibə zəmb, lə təəmənsul aqibə deyir ki, ey günahkar insan, səndi, axırın pis qurtarmasından heç də də arxayın olma. Lə, ləmə yənbəu minə zəmbi azam minə zəmbi idə alimtəhu bil ki, də, o günahdan törüyən, günahdan kaynaqlanan dəyir. O bir günah, senin günah edib etdiğin günahdan daha böyükdür. Qilləti həyəəkə min mən alə yəmin və alə şiməl və entə alə edəm bə azəm mən azəm bədiyir. günah edərken, sağından solundaki meleklerden utanmamakın, utanmaya utanmaya günah edəməyin, o günahdan daha böyükdür. Ve qilləti və və dəhkükə وَأَنْتَ لَا تَدْرِي اللّ... وَمَ اللّٰهُ سَعَلِينَ بِكَ اَعْضَ مِنَ الذَّنْبِ Və dey, sen deyir, günah işliyeşti deyir, və yaxud sonra deyir, gülməyin. O günahdan deyir, elevi ki, daha böyükdür, çünkü sen bilmirsen deyir, Allah sülhətələ deyir, seninle necə müamilə edəyəcək. وَفَرْحُكَ بِذَّنْبِ اِذَا ذَفَرْتَ بِهِ Və günah <gülüyor> edərken, Günahı elədin deyə, qərbində olan Sevinç, yəziqna və yaxud İnsan olur isə oğurluq eləsəyin İnsanın qərbində gələn o sevinç Əğzəm minəddən bir, bil ki, sən o elədiyin Günahdan daha böyük <coughs> Və ilə fəətətkə Və xüznükə Aləddən bir, və günah eləməyə gedirsən Getdim, məsələn Gördüm ki, tükan bağlıdır, oğurluyu bilmədin Pəşman olsan ki, Ayıq vaxtında eləydin Və deyir, bu özü deyir o günahdan daha böyükdir, deyir günahı, deyir, elə bir ki itirməsinə itirdiyibə görə, deyir qəlbində yaranan hüzün sıxıntı, günahın özündən, deyir daha böyükdir, deyir və xaufukə min reyhi ilə hər rəqqət sitr-ı və deyir, günahşı deyərkən hər hansı bir günahşı deyərkən, gizlin-gizlin getmirsən günahşı deməyə və yaxud <coughs> gəldi kimsə keçdi Adam keçdi, səndə həyəcan yarandı Və yaxud birdən baxdın, gördün ki Orada gizli bir kamera var, səndə həyəcan yarandı Və yaxud Küləy, məsələn, vurdu nəyəsə açıdı o anda Və yaxud pərdəni tərfətdi Sən elə bildin Bildin ki, kimsə gəlir Və deyir, bu anda ki Sən ki qəlbində o həyəcan var O özü günahdan da böyükdür Aydın deyir O la yattaribu fəadikə min nazrət illəyi İley azəminə zəmbi Yəni <gülüyor> sen hele bir ki Allah subhata aldan Korkmayıp halbuki bu şeyler Kim için olmalı Allah için olmalı Allah için olmayıp yani böyle şeyler için olması, o Günahın değil özünden değil Hele bir ki ne çakal Üstünde ona göre dey ki Ya sahib edem bil ki de, Ey günahkar insan sen günah işlemeye Geden de, de bil ki de, bir günahın ardı Geçmişsen bir neşe günahın ardı Geçmişsen özde senin o günah Ki onu ki eldelemeyi getirsen Oğlanın neyi dey Ən qiçir <gülüyor> Divay haq həl tedridi Mə kənədən bu eyyub Fəbtalâhu allahı bi beləyin fə cesədihi Ve deyir bilirsen ki Bilirsen mi ki Eyyub Ey Peygamberi Allah subhanətəllə Niyə görədir Bəla gönderdi, imtihan edədi Niyə görə imtihan edəyi gibi He Kimdir və istəqadəbiyyə miskinun alə zəlimin, alə valimin yədravqanhu və bir dənə miskin olur gəlib elə bil ki, zalimlə zülm edir gəlib, Eyyub əleyhissalama deyir ki, məni onun əlinə al, fələm yuinhu onlara kömə eləmir şək yox ki, yəni bilə-bilə yəni, tərk edəmir, yəni peyğəmbərlər nəsə edəndə yəni, bilə-bilə günah niyyətdə yox, mən məsuliyyəti tərk edirəm, ya mən Bile-bile bunu edirəm, elə olmur Çox vaxt görsən ki, iştihad edir Məsələn, Yunus Aleyhisselam Qövmün dəvət edir Bakın, öz nəfkələşir ki, Bülardan da mələndəyil Yəni, çıxır gedir Amma yani. Allah səhəndə əmr eləsin Yox, ya Rab, mən dəvət edəm, mən çıxır Yəni, yani, belə bir şey olmur Aydın dəyil Və istəqadə bil miskin ələl zalimin yədraf anhu Fələm yü'inhu Və ləm yənhəhu və hətta dirzalma deyir. Heç bir şey dinmir. Və buna görə də Allah Azərvallah, onu bəlaya düşər eləyir, imtihan edir. Və qala İmam Əhməd, İmam Əhməd buyurur ki, Səmiyə tul Əuzay deyir ki, "Dilər tantur" deyir. deyir Əuzay də Bilal ibn Səadən rivayət edir ki, deyir, "Lətantur iləsə xərqətə" və deyir, "Günahı kimə baxma, bax gör ki, deyir, o günah kimə qarşı istəyirsən." Şuna qarşı liyası olursan Və qalə Füdayl ibn-i İyad Füdayl ibn-i İyad da buyurur ki Bi qadar mə yəsxar zəmbi indək Günah deyir nə qədər deyir sənin deyir, öz aləmdə kiçilirsə O qədər günah deyir Allah subhanə qalə yanında böyüyürdür Günah deyir nə qədər deyir sənin yanında kiçilirsə Allah subhanə qalə yanında böyüyürdür Bilə nə qədər sən öz aləmində böyüyüsə, öz nəzərində sən o günahı böyüdürsə, böyüdürsənsə, o günah Allah Subhanahu Taala yanında kiçilir. Sonra gətirir ki, və qeylə Allah ila Musa. Allah fada Musa əleyhissolamu ki, dia Musa ey Musa, inna awval men matə min qala iblisdir. Ən birinci deyir, mənim deyir. Elə bil ki, qullarımdan, yəni yaratdıqlarımdan ölən Qim olur? Adəm? Aliqa Qim olur? Adəm Aliqa İblis İblis İblis olur Ve iblis ölüm He? He? Vəsiyə əl-baxı Kimdir? Yok, helak Kifrün üçün Dir ki Vəzəlikə enəhə asani diyor. Allahın yarattıklarından ilk ölen kim oldu? İblis oldu. Deyir. Ona görə ki deyir o mənzəli ası oldu deyir. Və innə məəudü bimən asan minəl əmrāt. Lan mən məni ası olan kimsələrin ölülərdən hesab edir. Aydını qardaşlar. Yəni Allah Subhanahu ası olan hər bir kəs, hətta ölü bir kimsədir. Yəni qayıb öləndən sonra cisminin, cəsədin diri olması ona fayda verməz. Ona görə Süleyman lazımdır ki, belə məsələlərə fikir versin və başqa bir rəvayətdə dil əgər deyir. Əgər o insanların Allah Subhanahu taala yanında və olsaydı, Allah Subhanahu taala bir mənzilələri olsaydı, Allahın gözündə dəyərli yüksək insanlardan olsaydılar, deyə o insanlar günah işləməzdilər. İnsanın deyə günah işləməsi Allah Subhanahu taala yanında gözündən düşməsinə zəmanətdir.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 Əgər günah batmayan, o seyir kim batmazdır? Hə? Adəm peyğəmbər batmazdır. Sən bax, görməyə, görməyə, sən, yəni ki, ələsən, eşitirsən, görməkdə üstündən gecəyir, ama Adəm peyğəmbər Allah özə, özəli ilə yaradır onu cənnətin içində Rəbbində eşitir, onunla belə görürsən ki, yəni, asir olur buğdadan gir. Yəni, insan sözü Əgər o, elə bir vəziyyətdə, elə bir, yəni ki, cənnətin içində insan günah işləyibsə, sən bu dünyaya gələndən sonra qeyd mümkün ki, insan günah işləməsin. Amma insan şəriyyət səni deyir ki, sən günah, günahdan yəni, qaç gənir. Var gücünlə qaç. Nə ki, sənə toxunsa, onda da tövbə elə. Allah subhanətləri tövbə elə Öbür ki, Allah subhanətləri tövbələri qəbul edən Allah Subhanahu va olan sevgisi, qulluna olan məhəbbəti ananın övladına olan məhəbbətindən də böyükdür. Allah Subhanahu va taala ta qiyamət gününə şey açıq qoyub. Ona görə hər qula tez-tez tövbələməli lazımdır və peyğəmbər sallallahu deyir ki, mən özüm gündə nisb tövbə edirəm Allah Subhanahu va taala-ya 70. 70 dəfə, bəzi rivayətlərdə gəlir 100 dəfə. Yəni peyğəmbərlər də hətta Allah Subhanahu va taala-ya tövbə edir. Ona görə kimsə belə Yəni, Ümitsizlik insanda yaranmaz Bəli qardaşlar görürsən ki Bəli dəhslərdən sonra meclisdə gəlmə Niyə? Ə, niyə? Ona görə ki, deyir ki, Mən deyir daha həlak oldum Günahsız mən deyir ki, keçirəm mənim İnsan qardaşlar var gücü ilə günahdan qaçmağa çalışmalı Amma bil ki, sən nə qədər qaçmağa çalışan İstər-istəməz O sən ayağında dolaşacaq yə. Amma ki, əlhəmdülək Tövbə elə... Şey, günahkarların xeyirləri kimlərdir? Hə, tövbə eləyəndir. Ona görə insan günah eləyir, tövbə eləyir, büdür, qalxır və ümumiyyətlə günahların da bir hikməti var. Əgər insan günah eləməsə, insanın qəlbində arxançılıq əmrək edər, özündən razılıq əmrək edər, özü barisində belə iddialara düşər və insan istər-istəməz günah hər dəvə günah işləyəndə bu insanın zəifliyini insana hatırladır insan zəifliyi, insan naqsi, insana xatırladır və bu amil də insanın elə bir ki Rəbbinə qayıtmasıdır, Rəbbinin qarşısında əzilməsinə, fikirlənməsinə səbəb olur. Nəsə bu da qalsın inşallah, gələn dərsimizdə Hazan da